Seguim a Radio Palafrugell, 107.8 de la l'AFM, també a radiopalafrugell.cat eh, eh, i a la tarda, doncs, eh, i al vespre millor dit, doncs, eh, des de la Comissió de Territori d'Urbanisme es donava a conèixer aquest nou pla director urbanístic de la Costa Brava que frenarà doncs més de 15.000 nous habitatges, tot i que també coneixíem que els dos casos que s'havien aplicat a la moratòria a la casa nostra a Aigua Xalida i a Sant Sebastià doncs, no entraven dins d'aquest nou pla director urbanístic. Comentarem aquest fet, aquesta, aquesta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 Eh, conté una sèrie d'elements de, de, de, que s'han de complir i, per exemple, a Palafrugell, com tu has dit, eh, eh, a Igaxalida, bueno, n'hi ha més, eh? a Igaxalida n'hi ha dos, hi ha d'aquell de Coafel i llavors mm -hmm. hi ha el, del, el de l'hotel Adal, hi ha Sant Sebastià, n'hi ha onze calella, n'hi no? ha, ha bastants a Palafrugell. Llavors, aquests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 Uh -huh. i bueno, ens agradaria que s'hagués desclassificat tot, sí, però no a segons quin cost. Uh -huh. En aquest sentit, clar, el fet de tenir aquesta normativa urbanística aquí a Palafrugell, com comentaves tu també passa en altres casos, no?, de Palamós o Calonja o a Calonjo, Castelló d'Empúries, fa no?, que, que la Generalitat no hi hagi pogut intervenir més a fons com s'hi ha fet en altres, en altres indrets.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 allà on hi havia una posibilitat de fer-hi 33 cases, a unes altures, o un no sé què, doncs aquí hauran de fer un pla de millor urbana que s'adapti al el PDU. Llavors, el pla de millor urbana eh, ve del que digui el, el, el pla director. Si el pla director diu, doncs, eh, bueno, que hi ha d'haver-hi la seva protecció paisagística, bàsicament, doncs, que hi ha -hi una visió des de fora i no pot haver-hi les cases auto, més altes, hauran de ser més baixes, hauran de ser eh, amb, un, amb una distància d'un dels altres X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 i uns costos, i, i, bueno, i, i una venda, una, una oferta més baixa, perquè si has de complir peixatgísticament, normalment tot el que compleix peixatgísticament va en contra d'aquell senyor que es posa un a casa dalt de tot de la carena i que veu tot el, el lloc. Si ha de deixar una mica, doncs no tindrà tanta vista. Diguem-ho així, eh, una cosa molt genèrica, eh. I llavors, però esclar, a veure, aquesta gent